En valsmelodi Dagen är släckt Mörkret har väckt stjärnor och katter och slinkor Filda av skan, slöder och flan Sova lishus och finkor Barnet skådar i drömmarnas brus För en ängel med lyktor går runt våra hus Och ensam i kvällen en sena jag slåss med en smäktande vals Och jag är ganska mager om bena Tillika om armar och hals Jag har sålt mina visor till nöjets strader Och Gud må förlåta mig i somliga rader För jag är ganska mager om bena Tillika om armar och hals Grämelsens son I grammofon sprattlar för Hans och för Greta Pajas Sack jag Sack ja. Gott kan det vara att veta Skänk mig nu bara ett rimord på sol När jag redan har använt Vid ord och förjord Och ensam i kvällen den sena Jag slåss med en smäckande vals Och jag är ganska mager om bena Till lika om armar och hals Jag har ingenting alls Här i världen att vinna Och snart i min grop skola maskarna finna att jag är ganska mager om bena, till om armar och hals. Så kom vi till Barfotabarn, det konjunktur 1933.